аби не заплакати, а чорнокнижник переходить на шепіт, зворушливий, теплий. Догадуюсь, що тобі доведеться писати про людину, яка отруїла тебе своїм горем, засіяла душу твою зернами свого нещастя. Не лютуй, не злись на нещасного. Я дивуюсь, не розумію вас. То балакаєте про якусь книжкову отруту, то вигадуєте нещасного, що отруїв мене своїм горем, «Отже, нічого ви не знаєте про те, що зі мною трапилось, тому й не кваптесь з порадами. Ними можна зіпсувати всю справу. Вчителі велять, щоб я в сповіді вилився весь, з усією гіддю, яка в мені накопичилась. А ви радите причісуватись?» Чорнокнижник різко обриває мене. «Не причісуватись раджу, а вмиватись!» Стримано і сухо попрощавшись з чорнокнижником, я мимоволі подумав, що бачив його востаннє в своєму кутку, і пошкодував. Сердився на старого дивака, а проте відчував, що має якісь теплі, глибинні почуття до нього. Донедавна знав про цього віршотворця дуже мало. Проживає собі в селищі такий древній оригінал, морочить людей своїми допотопними віршами і доморобною філософією. то й що ж, на світі таких вистачає? Пригадався його сенсаційний виступ у Палаці Слова, почутий по радіо. Трохи дивним і приємним було лише те, що він сперечається і полемізує зі мною так, ніби я йому рівня, хоча його розуму і знань вистачило б на добру сотню таких, як я, полемістів. Наступного вечора чорнокнижник прийшов знову, веселий і добрий, ніби тієї рідкої розмови й не було між нами. Почав так. Ми, старі, часом гадаємо, що знаємо молодих, Бачимо їх наскрізь, розуміємо з одного слова, з одного звуку, як матері не мовлят. Але яка це омана? Кожне покоління приносить з собою свіжу мудрість. Хто знає, з яких джерел добуту? Менше вчити треба молодих, їх вивчати треба, читати душі їхніх. «В моїй душі, сумно пожартував я, ви прочитаєте таке, чому не раді будете». «Страшнішого за те, що ти читав, не прочитаю», – натякнув чорнокнижник. «О, ну воно що?» – старий вирішив перевірити свою оригінальну теорію ще й на мені. Так і посунули ледачою чередою довгі зимові вечори. Я поволеньки писав свою гірку сповідь. Чорнокнижник не заважав. Він часто навідувався, добрий, тихий, аж сяючий своєму спокої, приносив звичні побажання міцного здоров'я і світлого настрою. Інколи запитував. Важко пишеться. Я ствердно кивав головою. А ти все-таки читай мою книгу. Хоть по сторінці в день. Там є чимало корисного для тебе. Хоч вона й сумна. У мене теж виходить не дуже весело. Одного разу чорнокнижник попросив. «Дозволь кілька вечорів попрацювати у твоїй кімнаті. Я не звик до самотності. Самотність гнітить мене, як сонна тиша. Обов'язково треба чути біля себе чиєсь дихання». Піймавши мій насторожений погляд, він почервонів. «Ні, нехай інші ховаються з думками. Хай закриваються від шуму і грому, від людського гомону, щоб молитися самим собі. Я так не можу». Прозору хитрість чорнокнижника розгадати було неважко, але я не відмовив йому. Хай слухає моє дихання і супіння, подумало стільки, що навіть невинна брехня важка річ для чистої душі. Старий лукавив надто не вміло. Коли я стомлювався писати і грубо відштовхував від себе папери, чорнокнижник заводив умову, як правило, про різні сілякі гедоти. Тут його ніхто не обскаче. За довгий вік добряче потрудився над приведенням в систему всього гидного і темного, нездорового і шкідливого, що є в житті людському, що заважає людям бути людьми. Знає, старий, звідки беруться гедоти, як вони переплітаються, як переходять одна в одну, як міняються, маскуються, якими шатами прикриваються. Знає, як їх розпізнавати, як вичитувати в людських діях і вчинках, виловлювати з очей людських, зі слів і навіть з дихання. Туманними і безладними здаються мені міркування старого мислителя –